Серед каміння. На рівнину насувалися перші ознаки світанку. Проблиск світла на червах високих хмар і на краях стародавніх каменів, каламутний спалах на східному омрії. Це перше сіре світло було рідкісним бідовищем для людини, принаймні особисто для Джізаль. Удома він би зараз перебував у своїй безпечній квартирі, міцно спав у теплому ліжку. Минулої ночі не спав жоден із них. Її довгі холодні години вони провели в тиші, сидячи на вітрі, виглядаючи в темряві силуетів на рівнині та чекаючи. Чекаючи світанку. Дев'ятипалий похмуро глянув на сонце, що сходило. «Майже час. Вони скоро надійдуть». «Так», – стуманило пробурчав Джизаль. А «Зараз послухай мене. Лишайся тут і пильнуй воза. Їх у досталь, і дехто з них скоріш за все обійде нас іззаду, тому й ти і тут. Розумієш?» Джезаль ковтнув. У нього стиснуло горло від напруження. Думалося йому лише про одне, як це несправедливо. Як несправедливо те, що він мусить померти таким молодим. Гаразд, ми з нею підемо туди, поперед пагорба. Станемо серед каміння. Більшість з них, гадаю, піде туди. Як схочеш у Галепу, гукай нас, але якщо ми не прийдемо, то роби, що можеш. Може ми будемо зайняті, може будемо мертві. Мені страшно, промовив Джезаль. Він не збирався цього казати, та тепер уже все, здавалося, не мало значення. Утім, дев'яти палець тільки кивнув Мені теж, нам усім страшно. Ферро з лютою посмішкою на обличчі закріпила в себе на грудях ремінці Сагайдака, затягнула на одну дірку далі перевіз з мечем, натягнула рукавичку для стрільби з лука та поворушила пальцями, посмикала за тітиву. Все вийшло вправно, швидко, і було готове до насильства. Вона готувалася до бою, у якому цілком, імовірно могли загинути всі вони з таким виглядом, із яким Джизаль, мабуть, готувався провести вечір у корчмах Адуа. Її жовті очі виблискували в напівтемряві за взяттям, наче вона не могла дочекатися початку. Він ще ніколи не бачив, щоб вона здавалася щасливою. «Вона не здається наляканою», – промовив він. Дев'ятий палий насуплено поглянув на неї. «Ну, може, вона і не налякана, але я б не хотів її наслідувати». Він трохи постежив за нею. Часом людина, що надто довго прожила в небезпеці, почувається живою лише тоді, коли їй у спину дихає смерть. Так, пробурмотів Джизель. Тепер йому стало зле від вигляду пряжки на власній перевізі, в його шпах, який він так гордо начистив. Він знову ковтнув. Хай йому грець у нього в роті ще ніколи не було стільки слини. Спробуй подумати про щось інше. Наприклад... «Що завгодно, що допомагає тобі триматись? Маєш родину?» «Батька та двох братів. Як сильно вони мене люблять, я не знаю». «Тоді хрін з ним. Діти є? Ні. Дружина? Ні». Джизаль скривився. Раніше він тільки тим і займався, що грав у карти і наживав ворогів. За ним ніхто не сумуватиме. «Тоді, кохана, тільки не кажи мені, що в тебе не жде якась дівчина». «Ну, можливо». Але він не сумнівався, що Арді вже знайшла іншого. Вона ніколи не здавалася надміру сентиментальною. Можливо, треба було її свідчитися, коли він мав таку можливість. Принаймні, тоді хтось би міг за ним ридати. «А в тебе що?» – прибулькотів він. «Що саме, родина?» Дев'ятий палець похмурнів і безрадісно потер обрубок свого середнього пальця. «Колись була, а зараз є інша. Родину не обирають, а приймають ту, яку дають, і беруть від неї все, що можна». Він показав на Фера, а тоді Накея. «Бачиш її? Його та себе?» Він плеснув Джизалю по плечу. «Ось моя родина зараз, і я не збираюся втрачати сьогодні брата, ясно?» Джизаль повільно кивнув. «Родину не обирають. Від неї беруть усе, що можна. Потворні, дурні, смердючі, девакуваті. Тепер це, здавалося, не мало значення. Дев'ятий палий простягнув руку, і Джизаль як мого міцніше стиснув її своєю». Північанин усміхнувся. «Тоді удачі, Джизалю!» Навзаєм. Феро стояла на колінах біля одного з дзюбатих каменів, тримаючи однією рукою лука з накладеною стрілою. Вітер малював візерунки в високій траві на рівнині внизу, скуб нижчу травичку на схилі пагорба та пощипував оперення семи стріл, що рядком стирчали перед нею у землі. У неї залишилося всього сім стріл. Цього й близько не вистачало. Вона дивилася, як вони під'їздять до підніжжя пагорба. Дивилася, як вони злізають із коней і дивляться вгору. Дивилася, як вони затягують ремені на своїх подертих шкіряних обладунках і готують зброю. Списи, мечі, щити, один-два луки. Вона полічила їх. Тринадцятеро. Вона мала рацію, але це не дуже втішало. Фера впізнала Феніуса, який сміявся і показував гору на камені. Покидьок. Як буде така можливість, вона застрелить його першим. Але ризикувати, стріляючи з такої відстані, було би зглузда. Скоро вони надійдуть. Підуть відкритою місцевістю, попхаються під гору. Вона може застрелити їх тоді. Вони почали розходитися, поглядаючи на камені з-за верхніх країх щитів і шурхочучи чоботами у високій траві внизу. Її вони ще не побачили. Попереду був один хлоп без щита, який видирався схилами з, з лютою усмішкою на обличчі, тримаючи в кожній руці по блискучому мечу. Вона без поспіху відтягнула титиву і відчула, як та підбадьорливо впирається її у підборіддя. Стріла влучила йому посеред грудей, пробивши шкіряний нагрудник. Він повалився на коліна, кривлячись і задихаючись, піднявся, спершись на один із мечів, зробив один хисткий крок. Друга її стріла врізалася в його тіло просто над першою. Він знову впав на коліна, окрупив схил кривавою слиною, а тоді перекотився на спину. Але було ще вдосталь інших, і вони досі надходили. Найближчий сховався за великим щитом і поволі просувався вгору зхилом, тримаючи щит перед собою та намагаючись не виставити ні дюйми плоті. Її стріла з глухим ударом влучила у край важкого шматка дерева. Просичала вона і висмикнула з землі ще одну стрілу. Знову відтягнула тетиву, ретельно цілячись. "Яй!" скрикнув він, коли стріла прошила йому голону щиколотку. Щіт здригнувся і захитався, а тоді відсунувся вбік. Наступна її стріла дугою пролетіла в повітрі та проштрикнула йому шию просто над краєм щита. По його шкірі забулькотіла кров, він виречив очі і повалився на спину. А щит з'їхав слідом за ним зі схилу. І з нього стирчала її згайнована стріла. Але на цього вона витратила забагато часу та стріл. Вони тим часом уже добряче просунулися схилом і опинилися на півдорозі до перших каменів, перебігаючись їх загамі то ліворуч, то праворуч. Вона з землі останні дві стріли і піднялася схилом, прослизнувши в траві. Поки що вона не могла зробити більш нічого. Дев'яти палами доведеться подбати про себе самотужки. Логін чекав, притиснувшись спиною до каменя і намагаючись дихати тихо. Феро в нього на очах обережно піднялася схилом ще вище, відійшовши від нього. Блядь, пробурчав він. І знову їх переважають числом, і вони в халепі. Він знав, що так станеться відколи перебрав керівництво на себе. Так було завжди. Що ж, він уже вибирався з боями з біди, вибереться з боями з цієї. що не кажи, а логін дев'ятипалий боєць. Він почув квопливі кроки в траві та задихане крякання. Ліворуч від каменя на схил силкувався видертись якийсь чоловік. Логін узяв меч у праву руку, потер пальцями жорсткий і металоруків'я та зціпив зуби. Побачив, як його, хитаючись, проминув наконечник конечник писа противника, а тоді його щит. Він вийшов із бойовим ревом і змахнув мечем, описавши ним широке коло. Меч глибоко врізався чолов'язі у плече та залишив величезну рану у нього на грудях. Розбризкавши в повітрі кров, відірвав від землі та скинув із пагорба так, що він аж покотився. «Ще живий!» Логін, задихаючись, помчав угору схилом. Повз нього просвистів спис і вгруз удерн поруч із ним, тим часом, як сам він сховався за наступним каменем. Кепська спроба. Та в них цього добра ще вдосталь. Він визирнув з-за краю. Побачив швидкі постаті, що мчали, відбрили, добрили. Облизав губи та здійняв меч творця. Тепер на його темному клинку та на срібній літері біля його Ефесу була кров. Але роботи було ще багатько. Він піднявся з хилом до феро, дивлячись із-за краю щита, готовий відбити стрілу, якщо та прилетить. Звідти на нього не можна було напасти. Надто вже пильно він стежив. Вона чкурнула за камінь, прослизнула в неглибокий рів, який викопала сама, і поповзла. Дісталася до віддаленого кінця просто за іншою великою брилою. Обійшла її ззаду, визернула. Вона бачила, як він, повернувшись до неї боком, обережно підкрадається до каменя, за яким вона ховалася до цього. Виглядало на те, що Бог сьогодні почувався великодушним. Якщо не щодо нього, то щодо неї. Стріла вгрузла йому в бік просто над талією. Він затучився і опустив погляд на стрілу. Вона витягнула останню стрілу та приклала до лука. Поки він намагався витягнути першу, друга влучила йому посеред грудей. Просто в серце, здогадалася вона з того, як він упав. Стріли закінчилися. Феро відкинула лук і витягнула гурський меч. Настав час зближуватися. Логін обійшов один із каменів і зрозумів, що дивиться комусь просто в обличчя. Досить близько, щоб мало не відчути його дихання на щоці. Юне обличчя, гарне навроду, з чистою шкірою, гострим носом і широко розплющеними карими очима. Логін бутнув його лобом. Голова юнака відкинулася назад, а сам він затучився, давши Логінову вдосталь часу, щоб витягнути з-за пояса ніж лівою рукою. Він випустив із руки меч, схопився за край юнакового щита і відірвав його. Голова караокого піднялася знову з роз'юшеним носом, із якого булькотіла кров, і він, шкірячись, відвів назад руку, який тримав меч для удару. Логін, крякнувши, встромив у його горло ніж. Один раз, двічі, тричі. Сильними, швидкими, непомітними ударами, що мало не відривали його від землі. Із дір у його нутрищах Логінові на руки текла кров. Він застогнав. Впустив меч, поїхав зі схилу, у нього підкосилися ноги, і він зник на очах у Логіна. Вибір між убивством і загибеллю – це взагалі не вибір. Треба дивитися реально на такі речі. Він сидів у траві, тримаючись на скривавлений живіт, і підвів погляд на Логіна. Прокриктав він. «Що?» Більш нічого. Його карі очі оскляніли. «Давай!» – заволала Феро. «Давай, йобаниті ти кур, він сину!» Вона сіла навпочепки у траві, готова підскочити. Її мови він не знав, але суть зрозумів. Його спис, закрутившись, пролетів у повітрі. Непоганий кидок. Вона відступила в бік, і спис із грюкотом впав серед каміння. Вона засміялася з противника, і він пішов у наступ. Дебелий, лисий, не людина, а бик. За п'ятнадцять кроків їй стало видно волокно на держаку його сокири. За дванадцять кроків вона побачила складки на його вишкіреному обличчі, зморшки біля кутиків очей і на переніссі. За вісім кроків розгледіла подряпини на його шкіряному нагруднику. За п'ять кроків він високо підвів сокиру. та а він, трава перед нею раптом пішла в нього під ніг, і він, розмахуючи кінцівками, повалився в одну з ям, а зброя вилетіла з його руки. Треба було дивитися, куди ступав. Вона спрагло вискочила вперед і, не дивлячись, замахнула мечем. Коли важкий клинок глибоко врізався йому в плече, він заволав, заверещав і забулькотів, намагаючись утекти та безладно хапаючись за пухку землю. Меч прорубав дірку у нього в потилиці, він забулькотів засмикався та зісковзнув на дно ями. Могили. своєї могили. Він не заслужив на могилу, але байдуже. Вона могла витягнути його згодом і кинути гнити на схилі. «А цей гад був здоровий!» Дебелий, гладкий велетень, напівголови вищий за Логіна. Він мав величезний кійок, з співдерево, яким, утім, розмахував досить легко. Репетуючи і ривучи, як дурний, люто поводячи маленькими очицями на пухкому обличчі. Логін ухилявся та незграбно пересувався між каменями. Нелегко було поглядати одним оком на землю позаду себе, а другим на замах цієї величезної гілляки. Нелегко. Щось неодмінно мало піти не так. Логін наскочив на якийсь предмет. «Начо бід каровокого хлопа, якого він убив за хвилину до цього? Ось тобі і справедливість». Випрямився він саме вчасно, щоб дістати удар по губах кулаком велетня. Він захитався, відчуваючи запаморщення та плюючись кров'ю. Побачив, як на нього замахується кийком і відскочив назад. Недостатньо далеко. Удар постигнув самим кінцем величезної дровяка, але не збив логи на зніг. Він наскочив на один із каменів, завищав, забризкав слиною та скривився від болю. Намасав свій меч і мало не заколовся ним, а тоді підхопив його та одразу повелився на спину. Коли кийок відбив, чималий шмат відбрили поруч із ним. Велетень підняв кийок над головою і заривів, як бик. Може, це було і страшно, але не розважливо. Логін сів, вдарив його мечем у нутрищі. Темний клинок у груз майже по ефес, проштрикнувши йому спину. Кийок випав у нього з рук і гепнув на дерн позаду нього. Але він з якимось останнім відчайдушним зусиллям нахилився, схопив однією рукою Логіна за сорочку та підтягнув до себе, зарививши і оголивши скривавлені зуби. Почав здіймати величезний схожий на окіст кулак. Логін витягнув із чоботи ніж і стримив його лезо, вилатнював шию з боку. Той явно здивувався на якусь мить, а тоді по його підборіддю потекла тоненька цівка крові. Він відпустив Логінову сорочку, незграбно відступив, поволі крутнувся, відскочив від одного з каменів і гепнувся обличчям униз. Схоже, Логінів батько мав рацію. Ну, жив забагато не буває. Фера почула звук тятіви, але тоді вже було пізно. Вона відчула, як стріла проштрикнула її ззаду плече. А опустивши погляд, побачила, що наконечник цієї стріли стерчить із її сорочки спереду. У неї заніміла рука. У брудну тканину потекла темна кров, вона засичала собі під носа, сховавшись за одним із каменів. Щоправда, у неї ще був меч і одна здорова рука, щоб ним скористатися. Феро обігнула брилу, шорстка поверхня, якою подряпала їй спину, і прислухалася. Вона чула кроки лучника, що шукав її у траві, і тихий дзенькіт, із яким він витягнув клинок. Тепер вона його бачила. Він стояв спиною до неї та дивився то праворуч, то ліворуч. Вона кинулася на нього з мечем, але він вчасно повернувся і відбив її клинок власним. Вони разом гепнули у траву і покотилися, зчепившись. Він незграбно піднявся, смикаючись, волаючи та тримаючись за скривавлене обличчя. Стріла, що стирчала із її плеча, проколола йому око, коли вони борюкалися на землі. Їй пощастило. Вона скочила вперед, і гурський меч відрубав йому стопу, на якій він стояв. Він іще раз заволав і впав на бік, розмахуючи з ногою. Коли він почав підійматися, вигнутий клинок до половини розрубав йому шию ззаду. Феро незграбно дримануло крізь траву геть від тіла, її ліва рука майже безвільно висіла, а кулаком правою вона міцно трималася за років їм меча. Вона шукала ще роботи. Легко ногой Фініус, пританцьовуючи, відходив то туди, то сюди. На лівій руці в нього був великий квадратний щит, а в правій – короткий, товстий меч. Рухаючись, Фініус крутивним ним так, що на його лезі блищало водянисте сонце, і водночас не припиняв усміхатися. Довкола його обличчя маяло на вітрі довге волосся. Логін був надто втомлений, щоб багато рухатися, тож він просто стояв на місці і переводив дух, неміцно тримаючи з боку меч творця. «Що сталося з вашим чеклуном?» – вишкарівся Фініус. «Цього разу фокусів не буде, так?» «Не буде». «Ну, визнаю, що ви влаштували нам веселий танець, але кінець кінцем ми дійшли ось до цього». «До чого дійшли?» Логін поглянув на труп караокого, що сидів, притулившись спиною до каменя і поруч із ним. Якщо ви хотіли саме цього, то могли б убити себе кілька днів тому і не завдавати мені клопоту. Фініус насупився. Північанину, ти ще побачиш, що я з іншого тіста, ніж ці дурні. Ми всі з однакового тіста. Мені не треба розрізати ще одне тіло, щоб це довідатись. Логін витягнув шию та підняв однією рукою меч творця. Та якщо ти дуже хочеш показати мені, з чого зроблений, я не буду тебе засмучувати. Ну гаразд. Фініус підійшов вперед. «Якщо тобі так уже кортить уздріти пекло!» Він надходив швидко і завзято, виставивши перед собою щит, і вів Логіна між каменів шпарко-колючі і рубаючи мечем. Задиханий Логін незграбно заткував, шукаючи вразливого місця і не знаходячи його. Щит врізався йому в груди і вибив з нього дух, а тоді відштовхнув назад. Він спробував ухилитись, але захитався на слабкій нозі, і короткий меч полетів уперед і вдарив його по руці. Йой. скрикнув Логін і спіткнувся об камінь, і з порізу закрапила на траву кров. «А де ноль?» – захехотів Фініус, витанцьовуючи збоку і розмахуючи мечем. Логін стояв на місці та стежив за ним, важко дихаючи. Щіт був великий, і цей усміхнений засранець добре ним користувався. щит давав йому неабияку перевагу. Він без сумніву, був швидкий. Швидший, ніж Логін тепер, із пошкодженою ногою, пораненою рукою і туманом в голові від удару по губах. Де кривава дев'ятка, коли він потрібен? Логін сплюнув на землю, цей бій йому доведеться виграти самотужки. Він посунув назад, горблячись і задихаючись сильніше, ніж було треба, мляво опустивши руку, наче від неї не було жодної користі. Кліпаючи та кривлячись тим часом, як із його обм'яклих пальців крапала кров. Мало-помало проминув камені і відійшов у простіше місто. У гарний, широкий простір, де він міг як слід замахнутися. Фініус пішов за ним, тримаючи перед собою щит. «І це все!» – посміхнувся він, ідучи вперед. «Уже скисаєш, так? Не можу сказати, що я не розчарований. Я сподівався на…» Логін заривів, раптом вискочивши вперед і, здійнявши над головою обома руками меч творця. Фініус незграбно позадкував, але відійшов недостатньо далеко. Сірий клинок вирубав шмати скутка кутка його щита, пройшов крізь нього наскрізь і глибоко вгруз збоку в один із каменів, оглушливо дзеньківши та розсипавши уламки породи. Від удару меч мало не випав у з рук, а сам він похилився на бік, заметлявши кінцівками. Фініус застогнав. У нього текла кров із рани на плечі, де був перерізаний шкіряний обладунок, і була розітнута плоть. Напевно, його поранило кінцем меча під час удару. Рана, на жаль, була недостатньо глибока, щоб його вбити, зате досить глибока, щоб дещо йому пояснити. Тепер настала Логінова черга, всміхнуйтесь. «І це все!» Вони ворухнулися в одну мить. Два клинки бряснули один об одного, але Логін тримався за свій міцніше. Меч Фініуса, задрижавши, вирвався з його руки та полетів зі схилу. Фініус охнув, схопився за пояс у пошуках кінжала, але перш ніж він дотягнувся на нього з і ревом накинувся Логін, бездумно рубаючи щит, залишаючи в дереві великі шрами та розсипаючи тріски так, що Фініус почав незграбно відходити. У щит вирізався ще один останній удар, і Фініус захитався від його сили, перечепився кут упалого каміння, що визирав із трави, і повелився на спину. Логін скриготнув зубами і махнув мечем творця донизу. Він повністю перетяв на у Фініуса на нозі і відрубав йому частину ноги просто над шиколоткою, оббризкавши траву кров'ю. Фініус посунувся назад, почав незграбно підводитись, завирищав, спробувавши перенести вагу на зниклу стопу, впав на куску та знову розтягнувся на спині, кашляючи та стогнучи. «Моя нога!» – заволав він. «Викинь її з голови!» Прогарчав логін, копнув мертву ногу, прибираючи її з дороги, і вийшов уперед. Зачекай! проклекотів фініус, проштовхуючись здоровою ногою крізь траву назад до одного із стоячих каменів і лишаючи по собі кривавий слід. Нащо? Просто зачекай. Він піднявся, спираючись на брилу, і поскакав на єдиній нозі, сахаючись від нього. Зачекай! прокричав він. Логін ударив мечем по внутрішньому краю щита, зірвав його ремені з обм'яклої руки Фініуса та відкинув його так, що той поскакав зі схилу на пожованому краю. Фініус відчайдушно заволав і витягнув ніж, ставши на єдину здорову ногу, досить зручно для випаду. Логін рубанув, залишивши велику рану в нього на грудях. Бризнула кров і щедро залила йому нагрудник. Він вирічив очі та роззявив рот, але вийшов у нього лише тихий хрип. Кенджал випав у нього з пальців і безшумно впав у траву. Фініус ковзнув у бік і звалився до лялець. Ось і він воз'єднався з землею. Логін стояв, кліпав і дихав. Рана в нього на руці почала пекти вогнем, нога боліла, а дихання було нерівне і важке. «Ще живий!» – пробурмотів він собі під носа. «Ще живий!» – мить він заплющив очі. «Блядь!» – видихнув він. «Інші!» Він і знову пошкандибав схилом до вершини. Стріла у плечі її зробила її повільною. Сурочка в неї була, мокра від крові, а ще вона починала відчувати спрагу. Дерев'яніла та стала млявою. Він вислизнув знову із-за одного із каменів, і перш ніж вона встигла отямитись, кинувся на неї. Місця для меча вже не було, тож вона його залишила, потягнулася до ножа, та він схопив її за зап'ясток, а він був сильний. Він відкинув її спиною до каменя, і вона вдарилася об камінь головою так, що на мить відчула запаморочення. Вона бачила м'яз, що тремтів у нього під оком, чорні пори в нього на носі, жили, що виділялися у нього на шиї. Фера крутилася і борсилася, та він налягав на неї всім тілом. Вона шкірилася, плювалася, але навіть її сили не були нескінченні. Руки в неї тремтіли, лікті зігнулися, його рука знайшла її горло та зімкнулася на ньому. Він пробурмотів щось крізь сціплені зуби, тиснучи й тиснучи. Вона вже не могла дихати, і сила витікала з неї. А тоді вона, напівзаплющеними очима, побачила, як довкола його обличчя прослизнула ззаду якась рука велика, бліда, чотирипала рука, вкрита засохлою кров'ю. За нею показалося велике бліде передпліччя, а тоді ще одне з іншого боку, і вони міцно обгорнули йому голову. Він пручався та борсався, але порятунку не було. Під шкірою розтягнулись і стиснулись товсті сухожилля, і бліді пальці вп'ялися йому в обличчя, чимраз далі тягнучи його голову назад і вбік. Він відпустив феро, і вона усіла біля каменя, втягуючи в себе повітря. Він марно шкрябав по руках нігтями, коли йому почали невблаганно викручувати шию, він якось дивно, протяжно засичав: Ссс! Хрусь. Руки відпустили його, і він завалився на землю, повісивши голову. Позаду стояв дев'ятий палий. Засохла кров була у нього на обличчі, кров'ю був просочений його роздертий одяг, його бліде обличчя перемазане брудом і потом ссипалося. «Ти як?» «Десь так, як ти», – прохрипіла вона. «Ще хтось є?» Він поклав одну руку на камінь біля неї і нахилився, не а тоді сплюнув кров'ю на траву. «Не знаю, двійко може і є?» Вона приморужено глянула на вершину пагорба. «Там?» «Можливо». Вона нагнулась, підняла з трави вигнутий меч і, користуючись ним, як милицею, пошкандибала вгору схилом, хилом. Почула, як за нею сонедев'ятипалий. Джезаль уже кілька хвилин чув періодичні крики лемент і брязкання метала об метал. Усе було нерозбірливо і далеке, бо долітала до його вух крізь ревучий вітер на вершині пагорба. Він гадки не мав, що відбувається за межами кола каменів на вершечку пагорба і сумнівався, що хоче знати. Він походжав угору вниз, стискаючи та розтискаючи руки, а Кей тим часом сидів на возі, дивлячись на бояза мовчазного та обурливо спокійного. Тоді він і побачив її. Голову якогось чоловіка, що підіймалася над вершиною між двома високими каменями. Далі показалися його плечі, потім груди. Неподалік з'явився ще один. Ще один чоловік. Двоє вбивць. Ідуть схилом до нього. Один із них мав поросячі очі та важку щелепу. Другий був худіший і мав скуйовджену гриву світлого волосся. Вони обережно вийшли на вершину пагорба та врешті-решт зупинилися в полі каменю, без особливого поспіху оглядаючи джезаля, Кея та Віз. Джезаль ще ніколи не бився з двома людьми одночас. На смерть він теж іще ніколи не бився, але про це намагався не думати. Це був просто фактувальний поєдинок, нічого нового. Він ковтнув і витягнув шпаги. Метал вислизаючи підбадьорливо дзенькнув, а знайома вага в долонях трохи його втішила. Двоє чоловіків витріщалися на Джизаля, а він витріщався на них, намагаючись згадати, що казав йому дев'ятипалий. Намагайся видаватися слабким. Ну, хоч це не викликало особливих труднощів. Він не сумнівався, що здається достатньо наляканим. Йому ледве вистачало сил не розвернутися і не побігти. Він поволі позадкував до воза, близуючи губи із збентеженням, що аж ніяк не було вдаваним. «Ніколи не недооцінює ворога». Він оглянув цих двох. Судячи з вигляду, сильні і з добрим спорядженням. На обох були обладунки з жорсткої шкіри, обидва несли квадратні щити. В одного був короткий меч, а в другого – сокира з важким лезом. Зброя явно смертельна і добре зношена. Він без проблем сприймав їх усерйоз. Вони розійшлись, обходячи його з обох боків, а він проводжав їх поглядом. «Коли настає час діяти, атакуй, не озираючись назад». Той, що був ліворуч від джезеля, кинувся на нього. Він побачив, як напасник вишкірився, побачив, як той випрямився, побачив його широкий неоковирний замах назад. Йому було до смішного просто відступити так, щоби зброя глухо вдарила в дерн біля нього. Скорившись чуттю, він зробив випад короткою шпагою та встроюмив її аж по ефес в вбік між нагрудником і на спинником, просто під ніжне ребро. Вириваючи клинок назад, джезель водночас пригнувся під сокирою другого та різко змахнув довгою шпагою на рівні шиї. Він легко пройшов повз них і крутнувся на місці, тримаючи шпагу непоготові і чекаючи на сигнал судді. Той, якого він заколов, незграбно зграбно ступив один-два кроки, захрипівши та схопившись за бік. Другий стояв на місці, хитаючись, вирічивши поросячі очі та притиснувши руку до шиї. Між його пальцями полилася кров із розрізаного горла. Вони майже одночасно впали до лілиць поруч один з одним. Джизель нахмурився, побачивши кров на своїй довгій шпазі. Похмуро глянув на два трупи, які залишив. Він майже не думаючи, убив двох людей. Він мав почуватися винним, але замість цього почувався стоманілим. Ні, він почувався гордим. Він почувався веселим. Він поглянув на кея, що спокійно стежав за ним із заткавоза. «Я зробив це!» – пробурмотів він, і учень повільно кивнув. «Я зробив це!» – гукнув він, змахуючи в повітрі скривавленою короткою шпагою. Кей насупився, а тоді округлив очі. «Ззаду!» – крикнув він, мало не підскочивши. Джизаль повернувся, піднявши шпаги, та краєчком ока побачив, як щось ворушиться. Пролунав оглушливий хрускіт, і його голова вибухнула яскравим світлом. А далі все потемніло.